Життя пияка. Чарко! Чарко! Де можна чоловікові роздобити чарку? Нікому Костка, славетний лицар удачі, доспотикався до стіни і у провулку і заходився вкотре тримтячими пальцями нишпорити по гаманці. Там і досі не було нічого, крім сірої грудки ворсу. Він вибрав грудку, подув і дивився, як вона спурхнула з кінчиків пальців додолу. От і всі статки. Вражий гаманець! Він із безсилою люттю пожбурив його в канаву. Тоді передумав, і довелося зігнутися, аби його підібрати, стогнучи, як стариган. Він і був стариганом, безнадійним, покійником, кілька хрипів туди чи сюди. Коско повільно клякнув на коліна, дивлячись на своє ламане зображення в чорній воді, що зібралося поміж бруком. Він би все віддав за найменшу крапельку спиртного. Щоправда, він нічого не мав. Проте тіло було все ще при ньому. Руки, що підносили принців на вершини влади, і їх же скидали додолу. Очі, що були свідками переломних моментів в історії. Губи, що ніжно цілували перших красунь їхнього часу. серблястий член, неючі кишки, шия, що розвалюється. З якою радістю він продав би це все за єдину порцію виноградної горілки? Та де ж на таке покупця знайдеш? «Я сам став, як порожній гаманець!» Коска благально здійняв налиті свинцем руки і заривів у чорну ніч. «Наливі ж мені, блять, хто-небудь випите!» «Стули пельку, вилобку!» Загукав у відповідь грубий голос, і з грюкотом зачинених віконець провулок занурився в іще непроглядніший морок. Він обідав за одним столом з герцогами. Валявся в ліжках графинь, при імені Коски тріпітали міста. І «Як же я до такого докотився? Поборюючи нудоту, Коска зіп'явся на ноги. Пригладив волосся з пульсуючих скронь, підкрутив кінчики обвислих вусів. Він рушив вузенькою вуличкою майже колишньою своєю знаменитою переможною ходою. Поміж примарними будівлями до латочки ліхтарного світла в тумані вогкий нічний вітерець лоскотав його зболане обличчя. Нараз почулися чиїсь кроки, і Коска ривком розвернувся моргаючи. «Добродіум, на даний час я залишив без засобів до існування і хотів би запитати, чи не могли б ви дати мені невеличку позику, доки...» «Ще знедодіть, каже брате. Чоловік проштовхався по Коску, відтручуючи його до стіни. Обличчя Коски пішло плямами обурення. «Перед вами тут не будь-хто, а сам нікому Коска, советний солдат удачі!» Враження було трохи зіпсуте тим, що його пропитий голос надто вже деренчав. «Генерал-капітан тисячі мечів! Тобто колишній генерал-капітан!» Перехожий, показавши непристойний жест, зник у тумані. «Я обідав у ліжках е, герцогів!» Коска зайшовся в нападі надсадного кашлю і змушений був зігнутися у перші тремтячі руки в тремтячі коліна, ребра саднили і напиналися, як репучий міг. «Отаке От воно життя пияка!» Чверть проводиш на дупі, чверть обличчям у землю, чверть на колінах, а решта раком. Нарешті коска вихаркав великий згусток густок і останнім кашлянням зігнав його з набряклого язика. Невже це стане його спадщиною? Плювки в сотні тисяч канав, а його ім'я символом дрібної зради, жадібності і марнотратства. Зі стогоном найглибшого відчаю він випростався і утупився в нікуди, навіть зорі відвернулися від нього в усепоглинаючому тумані сіпані. Остання нагода, усе що я прошу. Скільки останніх нагод він прогаяв не злічити. Боже, тільки одну єдину. Коска ніколи не вірив у бога ні в хвилини. Богині долі. Він і в богинь долі ніколи не вірив. Кто небудь? Він не вельми вірив у щось, крім іще однієї випавки. Ще одну нагоду. Гаразд, одну. Коска заморгав. «Боже, це ти?» – хтось зареготав. Голос жіночий, гострий, глузливий і якийсь геть небожий. «Можеш уклякнути, якщо хочеш, Коско!» Коска примружився в ковський туман. Проквашений мозок розганявся до якоїсь подоби мислення. Навряд чи це добрий знак, що хтось знає його ім'я. Ворогів у нього було значно більше, ніж друзів. А люди, котрим він заборгував, незмінно переважали і тих, і інших. Він п'яно намацував позолочене руків'я меча, аж нараз що заклав його ще кілька місяців тому в Оспрій. І купив дешевий. Отож почав п'яно намацувати руків'я дешевого, аж нараз що заклав і його, ще коли прибув у сіпані. Упустив трімтячу руку. Невелика втрата. Коска сумнівався, що міг би махати мечем, навіть якби його мав. «Хто там та дітька? Якщо винен вам гроші, то будьте готові!» Шлунок скрутила, і Коска видав довгу ядку відрижку. «Померте!» З моруку поруч із ним раптом виникла темна постать. І Коска крутнувся, а тоді перечепився через власні ноги і простягся на землі. Голова луснула об стіну і перед очима блиснув сліпучий спалах. «Тож ти ще живий? Живий же, правда?» Висока струнка жінка гостре обличчя майже цілком приховує тінь. Їй волосся міниться рудим. У мізках вайлувато заворушилося впізнавання. «Шайло Вітарі, оце так!» Не ворог ніби, але точно не друг. Коска зіперся на лікуть, але з того як закрутилася вулиця, вирішив, що цього вистачить. Не думаю, що ти погодишся купити чоловікові випити. Правда, не погодишся? Козячого молока. Що? Чула, що воно добре для травлення. Усі завжди казали, що в тебе хремінняне серце, проте я гадав, що навіть ти не така холодна, аби запропонувати мені молоко, чорти б тебе взяли. Тільки чарчину отієї виноградної горілки. Чарчину, черчину, чарчину. Ще однісіньку, і з мене досить. Ого, з тебе вже досить. Скільки ти пиячив цього разу? Пригадую, коли починав, було літо. А що в нас тепер? Наступний рік, ні більше, ні менше. Скільки ти процвиндрів? Усе, і ще більше. Я здивуюся, коли знайдеться у світі монета, що не пройшла крізь мій гаванець. «Проте зараз я геть на мілені, тож якби ти розміняла якісь гріші, дала мені...» «Тобі самому треба мінятися, а не гроші для тебе розмінювати». Коска випростався, ну бодай навколішки став, і тиснув себе в груди кривавим пальцем. «Гадаєш, зморщена, обістяна, нажахана частина мене, яка криком благає про визволення від муки цього не знає?» Він безпорадно знизав плечима, зболене тіло повелилося додолу. «Про те, щоб людина змінилася, потрібна допомога добрих друзів, а ще краще добрих ворогів. Мої друзі всі давно повмирали, а вороги, мушу визнати, мають цікавіші справи». «Не всі», – почувся голос ще однієї жінки, такий знайомий, що в Коски по спині поповзли мурашки. І тоді з мороку виліпилася постать. Туман під тріпатливими полами її плаща закрутився сизими вихорцями. «О, ні», – прокаркав Коска. Пригадалося, як він уперше її побачив Розпатлана 19-річна дівчиська з мечем при боці і прямим поглядом ясних очей, сповнених люті, виклику з летюловими відтінком презирства. Тепер її обличчя стало трохи безживним, навколо рота пролягала болісна складка. Меч висів на іншому боці, на руки в її надбало лежала права рука в рукавичці. В очах її і далі світилася та ж непохитна гострота, проте люті і виклику в них додалося, а презирство було незмірно більше. Хто б міг її за це осуджувати? Коска знав і сам, що ні на що більше, крім зневаги, не заслуговує. Він тисячу разів присягався вбити її, якщо тільки зустріне, звичайно. Її чи її брата, чи Ендіча, Віктуса, Сасарію, Карпі Вірного, чи будь-якого іншого віроломного виродка з тисячі мечів, котрі колись його зрадили, украли його місце. Змусили втікати з поля бою при аф'єрі, в Лахміті, що зосталося як від його одягу, так і репутації. Коска тисячу разів присягався її вбити. Та він у житті порушував усі мислимі обітниці, коли Монза з'явилася перед ним, гніву не було. Натомість у ньому здійнялася суміш застояного жалю до себе, слізливої радості і найбільше пронизливого сомрому, коли він прочитав на її обличчі, як низько впав. Він відчув пощіпування в носі, в очах запекло від сліз. Хоч раз він був вдячний тим очам, що вони в нього завжди були червоні, наче рани з закращих часів. Заплачеш, ніхто не помітить. Монзо. Він спробував поправити загиджений комір, проте руки трусилися надто сильно. Мушу визнати, чув, що ти померла. Збирався помститися, звісно. Мені чи за мене? Коска стенув плечима. Годі пригадати. Дорогою я свинився, щоб випити черщину. Судячи із запаху, не одну. На її обличчі читалася тінь розчарування, що штрикала його всередині чи не болючіше, ніж криця. «Чула, тебе нарешті таки вбили в Дагості!» Коска спромігся підняти руку достатньо високо, аби відмахнутися від цих слів. «Про мою смерть завжди гуляли неправдиві чутки. Моїм численним ворогам просто хочеться видавати бажано за дійсне. Де твій брат?» «Помер». Вона навіть оком не змигнула. «Що ж, шкода. Хлопець мені завжди подобався». Брехлива, підступна, безхребетна гнида, подумав він про себе. Як і ти йому. Вони чортами дихали один на одного, та яка тепер різниця? Якби і сестра плакала до мене такі ж теплі почуття, усе могло б скластися хай Могло б чи не могло, усе це зараз не має сенсу. У всіх нас є про що шкодувати. Вони довго дивилися одне на одного. Вона на ствоєчці, він на вкоріжках. Не так йому і являлася подібна зустріч. «Шкодувати видатки нашої справи, як мені любив повторювати Сацин». «Мабуть, слід залишити минуле в минулому». «Я і вчорашній день не вельми пам'ятаю», – збрехав Коска. Минуло тяжило на ньому, як лати велетня. «Тоді перейдімо до майбутнього. У мене є для тебе робота, якщо погодишся. Гадаю, вона тобі потрібна». «Що за робота?» «Воювати», – Коска скривився. «Ти завжди просто жити без битв не могла». Скільки разів я тобі казав, що найменцеві нічого вплутуватися в таке безглуздя? Меч служить, аби ним брищати, а не битися. Обізнаю мою дівчинку. Я за тобою сумував. Коска сказав, не подумавши. Довелося закашлювати сором, а разом із ним він ледь не викашляв легеню. Допоможи йому підвестися, Любчику. Поряд, поки вони розмовляли, мовчки з'явився дужий чоловік. Невисокий, але кремезний, від нього віяла спокійною силою. Він узяв Коску під лікоть і без зусиль поставив на ноги. «Сильно рука і добре серце!» – борючись із нудотою, Коска зглипнув. «До тебе Любчиком звуть. Ти людинолюбець?» «Я злочинець. Не бачу причин, чому не можна бути тим і іншим одночасно. У всякому разі велике спасибі. А тепер, якби ти міг вказати нам шлях до таверни...» «Таверни зачекають», – промовила Вітарія що безперечно викличе обвал виноробства. Збори почнуться за тиждень, і нам ти потрібен тверезий. Я більшого тверезість не бавлюся, це боляче. Хтось там казав про збори? й далі міряли його тим розчарованим поглядом. Мені потрібна людина надійна, людина мужня і досвідчена, людина, котра не бентежитиме перейти дорогу великому герцогу Орсо. Кутик Рота в неї припіднявся. Ти найближчий до цих вимог із тих, кого ми могли знайти за цей короткий час. Коска вчепився за руку Любчика, бо туманна вулиця довкола ходила ходором. «З цього списку в мене досвід?» Згодиться одне з чотирьох. Тим паче, коли людині потрібні гроші. Тобі ж потрібні гроші, старий?» «Так, додійка. Але ще більше мені потрібно випити». «Зробиш справу, побачимо». «Домовилися». Коска зауважив, що стоїть на весь зріст, дивлячись на Монзу з піднятим підборіддям. «Нам потрібен документ про набір, як у старі добрі часи, кучерявим почерком з усе, якими витребеньками, як то було заведено усаджами, підписаний червоним чорнілом і... де можна в поріз знайти нотаря?» «Не хвилюйся, мені досить твого слова». «Ти, напевно, єдина людина у Ширі, яка мені таке говорила. Та як хочеш», – Коска рішуче махнув рукою вперед. «Сюди, мій друже, і намагайся не відставати». Він сміливо ступив крок і скрикнув, бо ноги його підломилися, проте Любчик його підхопив. Не туди, пролунав млявий низький голос злочинця. Він просунув долоню під руку коски і чи то повів, чи то поніс його в протилежному напрямку. Ви дуже шляхетні, пане, пробурмотів Коска. Я вбивця. Не бачу, в чому не можна бути й тим і іншим одночасно. Коска старався затримати погляд на Вітарі, яка чимчикувала попереду, тоді поглянув на важкий профіль Любчика. Чудне товариство. Невдахи. Люди, яких ніхто більше не потребує. Подивився на Монзу, що йшла своєю цілеспрямованою ходою, яку він спам'ятав здавна, хоч зараз вона трохи накульгувала. Люди, які були ладні перейти шлях герцогу Орса. Тобто жаленці або люди, у котрих не було вибору. А до яких належав він сам? За відповіддю, не треба було ходити далеко. Нема причин, чому не можна бути і тим, і іншим.